Amados irmãos, não reparem a minha voz. Um bom dia, 14 de fevereiro. Acabamos de chegar de uma cruzada impressionante no, no estádio Penharol, em Salto, a segunda maior cidade do Uruguai, na província de Entre Rios. Num estádio lindo de um time de futebol, na capital das termas do Uruguai. Foi um a v i a m e o impressionante. Por isso que estamos sem voz. Muitos milagres. Domingo foi a ceia. Segunda-feira tivemos reunião com os líderes. Hoje é 14 de fevereiro, um tempo especial para você. Falei ontem: os grandes líderes cristãos e seculares, cristãos e seculares ensinam duas coisas para vencer na vida: fé, mas pensamento positivo. Fé com entusiasmo. Fé com motivação. Se nós temos fé e pensamos, acreditamos, E vamos vencer as lutas naquele dia, nós venceremos. E hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos aqui acompanhados de nada mais, nada m e s m o que Paulo César Tinga, esse querido irmão que dispensa a p r e s e n t a ç ã o e está aqui conosco, humildemente, cedeu um tempo do seu, seu currículo precioso para nos falar como foi a sua conversão, como foi o toque de Cristo. Há quanto tempo está no Evangelho e também como ele se sente de volta a Porto Alegre, no Inter. Tinga, que alegria ter você aqui no nosso humilde estúdio. O que, que você tem para dizer aqui para nós, Tinga? Bom, primeiro, agradecer o convite né, e dizer que é uma satisfação poder estar falando aqui no m ê s de. de... Uma congregação que hoje tem feito uma obra muito grande e muito valiosa dentro do nosso Estado. E a gente até está acostumado a falar em, na imprensa, acostumado com câmeras, acostumado com tudo isso, mas a gente sabe quando é para falar d e nosso Deus, n o s s a Senhor, a a gente sabe sempre tem que ter、um, algo diferente porque a gente não está falando da gente, está falando daquilo que Deus tem feito.、Exato. né Então eu conheci a palavra de Deus há mais de, de dez anos, mas. O pastor sabe muito bem como que é a, a guerra, a luta para a gente ficar firme de verdade.、Né? E nos últimos anos Deus tem me dado essa graça de eu, a cada, a cada ano, me, me achegar mais na questão da obra,、né? de estar mais próximo das coisas de Deus. Amém. E hoje me sinto satisfeito por isso, porque a gente é chamado para tantos programas, para tantas coisas. E talvez para aqueles programas. Que vão levar a, a, a melhoria de famílias coisas parecidas, a gente não tem é, feito tanto isso, porque a gente tem que falar somente de, de esporte, de trabalho, e é um, um dos objetivos meus, assim, no meu final de, de carreira, que acredito de mais de dois ou três anos, é não só jogar, mas sim poder falar das, do que Deus fez na minha vida, e estar, estar presente dentro dessas obras, então fiquei muito feliz de poder. Né, a, a, a、um, Umas duas, três ou acho que semanas atrás, ou quase um mês, d e p o d e r ter participado aqui do. Com o Michael Murdock. Então fiquei muito feliz né, de ver é, essa obra que v o c ê t e m feito, não de agora, mas do próprio Beni Rim, essa obra de ousadia de, de, de trazer, né? e acho que isso tem sido uma coisa importante para o nosso Estado, e, e tem que ser assim,、né? nós é n temos que ter, se unir, É verdade. e, e isso está faltando um pouco para nós. É verdade, você é gaúcho mesmo? Sou gaúcho, sou de Porto Alegre, da Restinga, nasci lá. E tenho orgulho muito grande de ter nascido lá e sempre procuro também ajudar muitas coisas que tem lá. O Ronaldinho nasceu na Restinga também? O Ronaldinho Gaúcho? Não, o Ronaldo nasceu, na verdade, Ronaldo nasceu na Vila Nova, que é perto, mas como a gente trabalhou desde os 14, 15 anos, ele andava muito comigo lá, então todo mundo acha que ele é da Restinga. A maioria das、é. amizades dele. São de lá, que a gente jogava muito pelado、no、junto, futebol lá. <risos> e acabou que ele, todo mundo faz uma ligação que, que ele é da r e s t i n g a Na verdade, ele não nasceu, mas as amizades dele, o conhecimento dele é de lá. É de lá. E como é que foi que você conheceu o Evangelho Tinga? Como é que você teve essa experiência com Cristo? A primeira vez não tem como a gente esquecer, esquecer, né? esquecer né? Isso foi muito tempo atrás, 98, eu fui a Belo Horizonte. aí é, Tinha uma, uma reunião dentro do, do, do quarto do hotel, lá na época e u estava no Grêmio. Os jogadores fizeram e eu sempre, q u a eles faziam, eu não queria ficar. Não queria ficar. Nesse ã o q u r ficar i a n e dia fizeram e era no meu quarto. um jogador、no、na época chamado Fabinho e falou: hoje tu não vai escapar. E eu fiquei ali e ali eu escutei coisas que eu nunca tinha escutado na minha、Uau. vida, né? Da, da, da relação do, do amor que Deus tem p a r nós, né? Por nós、Uau. humanos, que é um amor incondicional, q u e ninguém tem um amor、Correto. igual Deus tem pela nossa vida. E ali eu comecei a entender, porque a gente às vezes, muita como a Bíblia fala, né? Que a gente perca por falta de conhecimento. E ali, até então, não conhecia realmente. O que era Deus de verdade,、né? porque todo mundo escuta falar de Deus, mas conhecer Deus,、Correto. se aprofundar,、Uau. isso que tem sido o papel da igreja,、né? o papel da igreja é, é esse. É isso.、Entendeu? Então, né, Deus vai cobrar da igreja isso, que a igreja、é. tem que fazer esse papel de fazer as pessoas conhecer o amor de Deus. O amor de Deus,、né? porque muitos não conhecem. E assim como eu não conheci, a gente escuta falar de Deus, como escuta falar do inimigo também, mas o conhecimento. Por isso que Deus tem permitido de, de, de abrir diversas igrejas e diversos jeitos de igreja, que eu acho que isso que é um fato、uh, mais interessante. Não, não sou nem um experto para falar, até pelo contrário, t e m muitas coisas para Deus mudar na minha vida. né Sou pecador, preciso de muitas coisas que Deus faça na minha vida, mas a cada dia t e n tentado me aproximar daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas acho que o papel.、Uh, Nós, assim como igreja, porque a igreja é, somos nós, né? Exatamente. Então, o ser humano ele faz parte né, do corpo e da igreja. E eu acho que essa questão de, de, dessa união das igrejas, que, que eu acho que ela está faltando um pouco ainda. t á faltando. Não, não digo nem um pouco, muito, porque eu Eu tenho acompanhado isso porque eu, eu visito diversas igrejas, e já participei de várias obras, até mesmo afastado de, da igreja, participei de muitas obras em diversas igrejas. E, e, e é uma das coisas que eu sinto ainda é um pouquinho dessas divisões a s s i m A falta de, de unidade. A d E unidade. é uma coisa que, de repente, a gente transmite quer transmitir a palavra para as pessoas que são n o v a c o n v e r t i d a do amor. E às vezes a gente não consegue,、é. nós mesmos temos a unidade de repolir. Correto, correto. É, então, é, essas coisas que, que eu sinto, assim, às vezes me, me entristece muito, essa questão. E que, às vezes tu v ê um fazendo uma obra, fazendo, trazendo alguém. Exatamente. E eu acho que quando traz alguém que, que, que, que vai a p r e s e n t a r como o próprio b e n i Hintern aqui, então, é coisas para Para todos se unirem. Se unirem, fecharem. Exato.、E, hoje nós vamos lá. E daí a pouquinho tem outra igreja. Tu,、uh, o Silvio pegar e falar: não, hoje nós vamos fechar aqui. n o s s o c vamos ser tudo lá. Então, essas coisas que de repente a gente poderia acrescentar mais. Para as pessoas verem realmente o amor, né? É verdade. E parece, né, Tinga, que aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, parece que é mais fechado ainda isso. Você não sente? Você que teve em outras cidades, outros países. Aqui no Sul, parece que os pastores são, são, são, são mais fechados, são mais resistentes, com medo de, de perder ovelha, mas tem muita gente que, se nós nos amarmos, nós vamos conseguir mais. É verdade. Tem algumas coisas assim que a gente vê,、e, por exemplo, tem uma igreja e minha ovelha sai da igreja e, e vai para outra igreja. Isso, A gente tem que ficar contente com isso. A gente tem que ficar triste quando、Correto. a minha ovelha saiu e aí tu vai, ah, não congrego mais. Vai isso, pro mundo. Isso é de, de entristecer. É verdade. Mas tu pregar pra alguém, congregar contigo daqui a um ano e ele sair, achar outro lugar e for, é sinal que a q u e l e que tu pregou entrou no, no coração dele. Correto. Tanto que ele está em outra igreja, está firme no Senhor. É verdade. Agora, se tu prega e a pessoa sai da igreja e não congrega mais, isso tem que entristecer. É verdade. Eu não consegui atingir, a não consegui a mostrar realmente o que, que Deus é. Isso tem que entristecer. Não d e a pessoa t e n ido para outra igreja.、Eu、acho que Deus já permitiu ter diversos, diversos tipos de, de igrejas para que, que ninguém chegue lá e reclame: ah, eu não gosto de ir lá porque não tem barulho. É. Ah, eu não gosto ir lá porque lá tem muito barulho. Eu não gosto ir lá porque lá canta. Não, tem. O Deus já tem permitido ter diversos jeitos para ninguém poder dizer. Ah, eu、Exatamente. não fui porque lá não pulava. Eu e gosto que pule. Não, tem que pule, tem a que grita, tem a que não grita. Verdade. Entendeu? Acho que isso é o grande. Isso é o amor、e、de segredo Deus. Que Deus. É o amor de Deus para preencher todos os corações, entendeu? Vai ter de tudo que a gente, senão não vão poder reclamar de que. É, exatamente isso. Mas me diz uma coisa, Tinga, é, e antes do evangelho você teve alguma religião? Você teve... Ah, eu acompanhava família, mãe, né, pai, né, no caso de Batu, que você acompanha. Tu cresce e tu vai, vai vendo aquilo ali, né? É. Então, esse, esse conhecimento que às vezes tu não, tu não é chegado até ti porque tu vai, tu vai seguindo a tua família. né? Correto. E hoje, graças a Deus, meu pai está salvo, convertido. né, E a minha mãe ainda e s t a m o s na luta, na mas ele está na promessa porque Deus <risos> está na promessa. É promessa que Deus fala, tu e a tua、né? casa serão. Então, está na promessa é questão de tempo. Tomara que, que seja no amor, né? No amor, em nome é, de Jesus. passe um pouco na dor, tomara que ela venha no amor ainda, mas interessante é vir, né? Se vir... Com certeza. Vai vir, porque é, isso é a promessa de Deus, e a promessa, promessa de, Deus, de Deus, ela não Não tem curva, né?、É、Deus verdade, não tem curva, e n e n u Não tem reto, né? Então, se falou, vai c u m p r i r E foi muito difícil、uh, essa transição, quando você ouviu o amor de Deus, teve os choques no seu coração, nas suas emoções? De... De sair de uma religião ou deixar de andar no mundo e buscar a Jesus Foi, teve dificuldades? Ou... Não, cara, não teve, não teve esse choque. Na verdade, eu, a gente tem até hoje, né? Porque é, se engana aqueles que pensam que quando vão se converter,、e、tudo, vai, tudo vai acabar e, e as lutas vão cessar.、Né? Pelo contrário, acho que a, dif, a luta é para continuar da mesma、é. forma, às vezes até aumenta a diferença. É que tu tem u t certeza que a vitória é certa. Amém.、Exatamente. e x a t o m e como você apanhar, apanhar, mas saber que o、no、seu último soco v o c vai derrotar o adversário.、Entendeu? Então as lutas não, elas não acabam. Eu tenho luta até hoje, eu, eu, eu pelejo até hoje, mas na, a aceitação ela foi imediata. assim Quando eu ouvi, Deus. Tocou e tocas, a e s s o o o s s a o Não tem jeito, né, p a o Você sabe, tem muito mais experiência que eu nessa área, sabe? Não tem a gente querer se negar quando Deus entra. Se Deus quiser que seja agora, vai ser. Então, Deus me tocou num jeito que eu nem tive nem aquela de relutar. Não, mas eu, eu acompanhei a minha mãe, isso, aquilo. Lógico que v e m h a quem t e um pouco de medo, né? Que na verdade isso é uma das grandes armas do inimigo: é botar medo, né? Botar medo. Quando tu aceita Jesus ou conhece a palavra. Mas aí tu tinha uma religião que tu seguia, um modo de viver, e a cá, tu acaba tendo medo, o diabo põe medo nas pessoas, né? Põe medo nas、ah, p a É principal arma dele é medo. Vai acontecer isso.、Ah, então são coisas que, que, que eu via né, antes, e aí fica falando aquela coisa, mas tu vai lá, vai ser、ah, Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então isso acontece muito, e por isso. Entra o papel da, da igreja com oração, com, com, com conversa, com、e、culto, né? É, é como Fala na palavra, né? ouvir a palavra. Exatamente, para fortalecer a fé. É, então, mas isso é, eu acredito que é um dos, dos grandes.、Uh, uh, dif, dificuldades para quando se converte e vem de uma outra religião, principalmente a s religiões que, que, que têm muitas. Coisas que colocam medo, as questões de, de matar animais, essas coisas, então as pessoas acabam, às vezes, desistindo do meio do caminho pelo fato do medo do medo m e da o d retaliação. É, já põe medo nas pessoas, as pessoas acabam indo até o meio do caminho, mas aí até a hora que Deus d e u se repetir、né? também. É, se Ele tocar, ele muda tudo. Você falou uma coisa muito certa, nós estamos nesse ano, o nosso lema ministerial esse ano. É, recebendo o poder de Deus para superar todos os limites. No final do ano passado, nós estávamos em jejum e, e Deus disse: em 2012, vocês vão superar limites pessoais e ministeriais. E eu trouxe uma ilustração do que você falou né, sobre apanhar, apanhar, mas saber que vai dar o último golpe vai vencer. E o r o c k Balboa, que foi um, um exemplo de superação, que A verdade é a ficção. O filme copia e imita a vida real. E o Rock Balboa deixou uma frase que eu falei no culto que pegou todo mundo. Uma frase cérebre dele que ele está aconselhando o filhinho dele. né? E ele diz assim: Filho, ninguém vai bater mais em você do que a vida. A vida sempre vai bater em você. E o segredo para você ser campeão não é você bater nela. O segredo é o quanto você consegue, consegue apanhar sem nunca resistir com um sorriso. Até o dia de vencer. Vocês fizeram aqui uma cruzada com o Marco Feliciano, que superlotou gigantinho, acho que foi a primeira vez que o Feliciano entrou em, em Porto Alegre. Como que você sentiu o evento e como que você sente a cidade hoje? É, s s o aí foi u a e e n c i A gente já fez algumas coisas até menores, mas essa foi a, a nossa grande é, investida. Na, é, Coragem assim, né? Porque、uhum. nós fizemos esse evento, se não me engano, em 11 ou 12 dias. 11 dias. 11 dias é. Lembro que eu participei pela rádio. É, e até, e fui lá、também. até te, te agradecer, porque foi uma s pessoas também que, que, que nos ajudou, né? abriu né? A, espaço na rádio. Isso foi uma coisa que aprendi muito ali. Aprendi muito ali. Não só positivamente, mas aprendi como é a s coisa s d i f í c e i s Eu falo sempre.、E, uma Coisa assim, não para fazer média, até porque quando eu falo, eu não estou falando somente do pastor, estou falando de todos que、claro. são pastores. Né? É, eu acho que o dever de todo o servo de Deus é, é, é orar muito, agradecer muito pela vida de cada pastor, porque eu me imagino e hoje eu consigo, nesse pouco espaço de, de, de alguns eventos, conseguir, conseguir me, me colocar. Um pouquinho no lado de como é um pastor, né? Claro. Pra a fazer o、um、evento. Então, hoje eu consigo dimensionar como é difícil pra a vocês. Fazer a obra.、É、Às、verdade. vezes, cheio de problema, tem que subir no culto. Porque vocês também são. São, são seres são, humanos. humanos. E tem que estar com、um、problema cinco minutos antes. É verdade. E, e tem que subir ali e falar de fé e falar d e De obra, até porque está falando da verdade que Deus faz, mas. Às vezes o teu problema ainda não foi resolvido, Deus vai fazer da pouquinho. e a n t ã o aprendi isso dentro desses eventos e numa reunião que eu fazia na minha casa toda segunda-feira, q u e durante um ano fazendo isso. Reunião, aqui em Porto Alegre. i r e u n i ã o pequena, dentro de casa. E foi no ano mais difícil que eu tive um ano cheio de problemas. E quando eu chegava, segunda-feira, chegava no treino.、Uh, Sete horas, e a reunião começava toda segunda-feira, às oito horas. E, e era, eu tinha né, conversado e prometido fazer isso, né? tinha criado esse propósito de fazer essa reunião toda segunda-feira. Então, quando a gente, né, como diz n a palavra, quando a gente faz um voto com Deus, a gente cumpre. i r né? n t ã o、claro. Mas nesse ano todo, de várias segunda-feiras, tinha segunda-feira que eu não tinha condições de. q u e há uma hora atrás eu tinha um, tive n um problema no clube, ou tive uma notícia ruim na minha situação, e tu chegar em casa, e passar fé, e subir para o quarto, e fazer oração e saber que vai vir um monte de gente,、e、a gente vai ter que conversar ali sobre fé. E, então e foi mais um ano que eu consegui me colocar no lugar de todos os pastores, não de só um, todos s <risos> que são pastores, que t e m que chegar. E falar de fé, e falar de obra, e às vezes tu chega, de repente tu não cumprimenta u m irmão ali direito, porque tu está vendo, o irmão já quer sair da igreja. Ah, o pastor não me deu oi direito, o pastor、Verdade. não falou comigo, ah, o pastor não, não orou comigo. Então, de repente, o、e, dever de, de todo o céu vai chegar para perguntar pelo menos, pastor, está precisando de alguma coisa? Verdade. Está precisando de uma oração,、Tô、precisando de alguma coisa em casa? Porque muitas vezes tem, tem que falar do de, de que Deus vai fazer. Às vezes sem ter nada dentro da geladeira, isso acontece、Verdade. muito. Muito, m muito, Muitos pastores fazem isso. Então hoje eu consigo dimensionar o quanto é é, é importante a vida de um pastor, o quanto ele, ele se nega até os seus problemas para chegar ali e trazer fé, trazer amor para as pessoas. Então eu consigo, hoje nesse curto espaço que eu tive essa experiência desse ano e dessa, desse evento com, com o Marcos f e l i c i a n o eu consegui. Me colocar no lugar, porque às vezes eu vejo muitos pessoas reclamando: não, a pessoa não falou comigo direito, a p a s s o a não estava legal hoje, Pô, mas nunca vi ninguém chegar e perguntar: você está tudo n d o pastor, alguma coisa? Pois é. Você, você pagou a luz lá? Você está com medo em casa? Então, essas coisas que, de, que a gente precisa, essa troca né, de, de, do amor, é isso aí. A gente se coloca sempre, tentar se colocar no lugar. E nesse, nessa época, no Marcos f e l i c i a n o a minha esposa, Junto com a esposa do Rubens, que era um outro jogador que tinha aqui no Inter, aquelas que saíram, na verdade, quem fez esse evento foi elas. É mesmo? Quem fez、é、essa、Deus、loucura,、céu. né? Foi elas. Foi em 11, 11 dias. Em 11 dias de sair. Gente, e, e, e como é interessante, a gente também teve muita ajuda de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Uau! Própria divulgação a q u i n e s b a n h e r aquelas coisas pra a fazer, foi o cara que faz festa aí. No mundo que, que é meu amigo, que eu levantei o telefone liguei, eu e s t o precisando, é assim. Os caras acostumados a fazer festa grande, eu preciso、é. de fazer isso. O que é que vem a t l e t i o É assim, é s s i m é assim, vambora, espera que eu vou te ajudar. Isso aqui, a própria situação do ECAT, que eu não sabia como é que funcionava, o cara que fazia um monte de festa no mundo, às vezes, então a gente vê gente que não tem nada a ver, não conhece o Evangelho, acaba ajudando, e de repente um ou dois que são do Evangelho que tu pede um espaço. Ele não dá o espaço, verdade, ou ele chega lá e te desencoraja, como aconteceu muito. É verdade. De minha esposa ir lá e voltar, faltando quatro dias, ela vir para um lugar para pedir uma ajuda, no sentido que não era ajuda financeira, era só um espaço. Tem como você falar aí? Tem como, de repente, tu avisar a tua igreja que vai ter uma reunião lá,、sim. e de repente a minha esposa voltar para casa quatro, cinco dias, já com dúvida. Ah, o senhor falou que eu acho que não vai parar, mas pouco tempo. O <risos> negócio. Então, essas coisas assim que. que é, foi uma experiência bárbara assim, pra nós, assim. E de repente Deus chegar lá, depois de 12 dias, botar 13 mil pessoas dentro. Foi forte. n、no, o estádio. Encheu lá, não foi? Encheu, é, ali cabe 14 mil, né? Apertado lá. Apertado. como Não deu 15 porque o palco era muito grande, senão tinha dado as 14 que eram, deu 13 mil pessoas. Que ali cabe 14 ou 15, mas como o palco era muito grande, perdeu aquele espaço todo de trás. Estava extremamente lotado. E muitas igrejas, né, a gente sabe que, lembra que muitos fecharam, que tinham culto, mandaram o pessoal para lá. Esse é um, um, um, um dos objetivos que eu, eu quero ter um dia quando parar de jogar, se for de, de estar na obra. Se for para entrar, é para fazer essa diferença、e、dessa, dessa unidade.、Né? Exatamente i s o Não, não, não, eu, não, eu não consigo entender essa questão de tu trazer alguém que vai fazer、uh, a diferença e eu, de repente, eu fazer um culto e já não liberar o pessoal para lá, ou eu já não. Já tem que ser uma coisa natural. Exatamente. e tu vai fazer um, a outra congregação vai fazer outro no ano, e tu vai fechar o teu dia para mandar todo mundo para lá, e ele vai fazer assim com o outro, sem medo de perder o ver, l até porque. Hum, Nem o que a gente tem, que a gente comprou, é nosso, quanto mais um. Correto. Uma ovelha, né? Exatamente, somos m o r d õ e s Mas essa, essa experiência eu tenho, assim, hoje eu, eu, eu tenho um respeito muito grande pelos pastores. d e p e n d e n t e de congregação, eu congrego em outra igreja, tenho、um、respeito pe, pela tua vida, pelo, pelo esse fato de que eu sei como que é difícil. chegar e hoje abrir um culto à noite, amanhã abrir um culto. Sendo que os teus problemas não, não talvez não foram resolvidos naquele dia. a gente tem que falar de fé. É muito difícil isso. Muitas vezes. Subia p r o quarto e, e chorava antes. Como é que falar? Como é que a gente vai se reunir, conversar, orar? s Eu e achei que o meu negócio ia resolver ontem não resolveu, ou o mês passado. Então, é assim. Eu acho que isso, para nós isso, que estamos servindo, a gente tem que. Antes de a gente criticar ou, ou achar que não foi bem tratado, a a gente olhar para a pessoa que está lá e saber que ele é ser humano. Assim como, às vezes, o pastor fala alguma coisa que não, não te agrada, mas é saber、Correia. que ele é ser humano.、Pronto. Exatamente, exatamente. E às vezes, até o que não agrada a gente é, é Deus também querendo tocar em alguma área.、Né? Aquele, aquele, aquele evento com o Marco Feliciano foi uma bênção. O f i m os pastores acabaram indo, né? Mesmo que alguns não apoiaram antes. De repente, alguns pastores não, não quiseram apoiar, porque eram do Grêmio. De repente, os pastores eram g r ê m i s t a Se fosse isso, estava bom. É verdade, né? Se fosse isso, t a v a bom. Mas, Tim, eu sei que o, o t e u tempo é corrido e a gente agradece a sua humildade de estar aqui conosco. Eu queria te fazer só mais duas perguntas para terminar. Primeira, você viajou, viu igrejas outros lugares, outros líderes, igrejas que estão crescendo, salvação de almas, de vidas. Deus tem nos abençoado aqui por causa disso. Nós colocamos como prioridade salvar almas, porque Cristo veio para isso. Cristo veio para salvar vidas. E as nossas duas prioridades são salvar vidas e curar vidas, libertar vidas. Operar milagres como Cristo operava. Tanto que o Benihim junta esse, esse, esse, essa multidão de pessoas porque ele trabalha nisso. Salvação e milagres. Que as duas coisas que as pessoas mais precisam. Você tendo com a alma bem e você tendo saúde, e aí você corre atrás do que você precisa. O que, que você acredita que faltaria para nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para que as igrejas crescessem mais e a gente pudesse impactar mais a sociedade? Eu acredito que as coisas estão sendo feitas aí. Eu acho que o crescimento tem, tem sido é, até grande. Se v o for ver há 10 anos atrás, tem bastante é, coisas acontecendo. Lógico que o crescimento ele é diferente do enchimento:、né? encher faz mal, tudo que enche faz mal.、Né? Correto. Crescer é diferente, crescer não é somente em números. né? Exato. De repente, essa questão de, de. A gente às vezes pensa na questão de, de encher,、e, que é diferente do crescimento. Crescer é crescer e num todo,、né? crescer na maturidade, crescer no, no lado espiritual. Mas eu, eu, eu acredito muito que essa questão dessa unidade ela, ela pode ser uma grande diferença.、Uhum. q u e a partir do momento que nós, como igreja, não t i v e r u n i d a a gente já vai colocar uma outra dúvida no, no crente. Primeiro, que ele, tu pega. um quem, quem não conhece a palavra ou é contra. c o n h e c e r alguma coisa, acredita numa coisa que não que não é a, a verdade.、Uhum. Essa é, é a, a grande situação. essa Ninguém t á vagando. Ah, eu não. Eu não creio, eu não, não conheço Jesus, mas eu também não conheço nada, não sei nada. Não, ninguém está vazando. Se tu não conhece a palavra, tu c r ê alguma coisa.、Exatamente. Tu quer numa pedra, tu quer num, num isso, tu ouvindo f a a na nossa, naquilo, tu, tu, tu, tu, tu endelça alguma coisa.、Né? Até a Bíblia fala bem c u e ela q u e não é a favor, é contra, praticamente. É. Então é que tu te, quer dizer exatamente isso, que tu te, te agarre alguma coisa. Então, a pessoa, quando ela é trazida para o m v a n g e l h tu já apresenta Jesus para ela. Tu já está colocando uma dúvida sobre tudo que ela. Correto. Tudo que ela cresceu sabendo. Tudo bem, tu está quebrando aquela dúvida. Aí ela vem para a igreja, da pouquinho ela escuta que aquela igreja. Isso é uma das perguntas que a gente responde muito, fala muito sobre isso. Ah, mas por que a igreja q u e l a lá é assim? Pô, não g o s t a que a outra faça assim e tal. Então aí tu vai criar uma outra dúvida na pessoa. que O que não pode é criar dúvida dentro do, do, do, da igreja, já, entendeu?、Isso. Dentro da própria. Tu t á convertido com essa palavra e d e p o r que tu tem dúvida, não, lá é melhor, aqui é melhor. Não, cara. Já deixa, tu já tinha e m uma já t uma dúvida que era de trazer, de t u d o r aquela. Abandonar a, a, a, a, a fé antiga. Abandonar é antiga. Aí tu traz p r o caminho certo.、E、aí se a pessoa. Criar uma dúvida dentro do caminho certo é uma confusão. Correto. Então eu acho que essa unidade vai quebrar isso aí, entendeu? Porque a pessoa não pode dizer, a r eu saí daquela igreja porque ah, eu escutei que não é legal lá tem isso. Billy g r a h a m disse, sabe, o grande evangelista da nossa geração, né? Billy g r a h a m disse: o problema da igreja deste século é que ela está convertendo pessoas às igrejas e não a Jesus. Se converter a pessoa a Jesus, ela vai respeitar as outras congregações. Vai entender, como você diz, a multiforma da, da sabedoria e da revelação de Deus. Se eu não me dou bem aqui, vou na Assembleia. Não me dou bem na Assembleia, vou na Quadrangular. Não me dou bem, vou na Batista, vou na Metodista. Não vou sair. Não vou sair. Não vai s a r Não porque eu, eu me converti a Jesus e não uma placa. E, e por isso que nós temos aqui, essa é a segunda é, é, colocação que eu, que eu pediria a você. É, foi a conversa que nós tivemos no telefone que você me disse: Olha, pastor, eu estou sabendo do trabalho, dos esforços que você tem feito pelo evangelho, da ousadia de trazer esses homens de Deus. É, o nosso, um dos nossos segredos aqui é que nós respeitamos os pastores, ainda que alguns falem de nós, porque como você, não sentamos junto, não conversamos, quando sentamos, a gente viu que não era aquilo, que, aquela má impressão. Nós não proibimos ninguém de ir em outras congregações, muito pelo contrário, nos eventos, abençoamos, divulgamos aqui, eles trazem os folhetos deles, deixam no hall d e entrada. É, as pessoas têm que saber que é Cristo que tem que entrar nas vidas, que as pessoas precisam ser fiéis a Cristo para não voltar à nova vida. Segunda coisa, para nós encerrarmos e fazermos uma oração pelas pessoas que vão estar assistindo ou vindo na rádio, é. Você que está de fora, teve algumas reuniões conosco, ficou sabendo b e n i m na época que eu falei contigo, você estava acho que na Alemanha, né?、Isso. Falei com você por telefone e, e agora você está aqui. Como você vê hoje é, a obra do avivamento que está sendo feita aqui através do Teatro Presidente? Pô, professor, eu na Alemanha, eu já, quando eu estava na Alemanha, três anos atrás, eu já estava escutando falar o que tinha. Amém. Que estava acontecendo, principalmente acho que essa, essa parte que, que te coube de trazer, até porque é a ousadia trazer é esses homens aí. Um milhão de dólares a cruzada dele. e e n n t d e uma u ousadia muito grande. E eu acredito, como eu sempre falo, cada um foi chamado para uma coisa.、Eu、creio que Deus te levantou para ter essa ousadia. Essa Amém. Amém. E isso não é demérito para quem não faz e nem mérito para ti. Com certeza.、É、Deus. o s só servos. Entendeu? Então e e e n n d u t as pessoas p a r a m o pastor t á t e n d o alguém、uh, muito grande, é muito isso, m a s t o a q u i ai vou me embora. Não, é pra isso é para ti,、o、outro é para orar, outro é para pregar, outro é só para assistir. Então eu acredito que isso tem sido uma das coisas muito i m p o r t a n t e p o r q u e aqui sempre, as coisas sempre chegavam, m e não só na área, agora não estamos só na área espiritual, mas em tudo. Aqui no sul sempre era o último a chegar. Exatamente. E Exatamente. hoje a gente está vendo as coisas chegar em primeiro. Graças em a Deus. Antigamente era tudo, não. Os, Só São Paulo. Eles vinham em tudo que era lugar, aí quando o cara já não estava mais, vinha aqui. Não tinha、é. mais lugar, vinha aqui. Então, essa diferença que hoje também os, os, os, as pessoas têm que ver e falaram: não, hoje a gente tem dentro da nossa cidade. v e n esse, v e n o aquele, e está vindo aquele outro, e várias igrejas têm feito isso, então, desse jeito. E aí, essa parte que eu acredito que tem sido、um, muito positiva nesse sentido do avivamento, v i n de coisas que a gente só escutava falar, dos outros estados, hoje já estamos sendo os primeiros a correr. Então, tem sido uma obra que acredito que que Deus né, te a b e n ç o u para fazer isso, e tenha coragem e continue fazendo. Amém.、Olha、continue、Deus. fazendo, porque né, Deus te chamou para isso. Que tu continue fazendo. E como tu falou, né? De, de, de, de, desse objetivo de, de 2012 né, de, de buscar salvação Amém. Né, nas pessoas e, e a cura, a libertação das f a m í l i a Porque eu, eu falo muito sempre, quando eu vou falar alguma coisa de Deus, eu falo muito sobre a família.、Né? Amém. Que foi、no, um. Acredito que foi o. Se eu não me engano, foi o primeiro milagre que, Deus fez aqui, que Jesus fez na terra: foi transformar a água em vinho. Isso, u m casamento. u m casamento. E ali, u m dia, lendo e conversando sobre aquilo ali, entender por que que Deus transformou a água em vinho. Pô, mas será que o v i n h o é tão importante assim? Ou a água tão importante assim? E depois fui entender que, na verdade, a grande transformação ali era a salvação daquele casamento. Porque、Amém. naquela época o casamento, se terminasse o vinho, era um sinal de, de, de um casamento fracassado, um casamento que não daria certo.、Uau. Então ali Deus se preocupou exatamente com o casamento. Que, que, que Deus, por que, que Deus, Deus poderia enviar Jesus, Jesus para fazer vários outros milagres que、e, talvez impactariam mais,、um, uma grandeza maior para nós, seres humanos? Assim como ele fez depois,、Isso. né? Ele, ele foi criado. A cura de várias coisas, até mais impressionante aos olhos humanos. Mas Deus quis mostrar ali, acredito eu, que, que a grande obra humana é a família. A família. Depois da、oh, salvação,、Deus. é a família. Amém. E ali eu consegui entender por quê. Porque eu não conseguia entender por que o primeiro milagre de Jesus ia transformar a u em vinho. Não tem essa.、O、vinho a água não t e m essa importância toda.、Uhum. E aí, depois fui entender que na verdade era preocupação de Jesus naquele era com o、um、casamento. Esse casamento não pode começar errado, porque. Então,、e、isso, é uma das coisas que a gente tem que se atentar hoje é para as famílias. Se tu for ver、ah, pessoas que, filhos e, e pessoas que, que começam a ter problemas adolescência, tu vai ver: o pai separado, a mãe, isso, é isso, a mãe, é aquilo, então é família. A gente atacar,、Eu、acredito também que é um dos objetivos que que deva ser bem focado assim pelas igrejas, é a família. q u e Deus já mandou um recado para nós ali: ó, família. Pode curar isso, pode curar aquilo, mas se não tiver com a família. Verdade. Tu vai curar, mas tu vai estourar ali na frente de qualquer outra coisa, mas é família. Agora, se tiver com a família, com a base, família, e o que acontecer i s s acontecer, vamos vender lá, vamos morar aqui. Perdemos isso, mas vamos pra cá, vamos buscar de novo.、Ah, estamos juntos, ninguém entra. Então, isso é uma das coisas que tem me chamado mais a atenção, assim, de, de ver a facilidade que, que, as pessoas, que hoje o mundo divulga a facilidade de uma separação. É, hoje é nós, o mundo colocou pra a as pessoas que é uma coisa natural. É verdade. Ah, não deixe ser caseira com a l a não gostei do, do jeito que ela dormiu, ela dorme assim, eu vou, q u a o ela separa. Verdade. E ali começa um problema que vai te levar diversas coisas pra frente, entendeu? Então, acho que é uma das coisas também, junto com esse avivamento que eu acredito que tu deu u m a n e r a essa、Amém. essa u s a d i a e não deixar de focar na família, porque a família é a base pra tudo, né? Pra、Verdade. tudo. E aí a família começa c o m e ç a ter base na família, tu começa a ter respeito, né?、E、gente, eu vejo muito hoje assim, Campanhas, p r i n c i a l m e n t e final de ano, quando acontece alguma coisa errada, todo mundo falando de paz, de paz. E aí, esse dia conversando, até com o、um、policial na e s t i n g a ele me falou: será que a palavra não seria respeito? Respeito. Eu comecei a conversar com ele e, e depois fui para casa pensando naquilo ali. Respeito. Falei, é verdade, a paz, é, ela, é, ela, eles, nós estamos querendo trazer a paz antes de do respeito. Do respeito. Se se respeitar, não vai ter guerra. Não vai ter guerra. Não vai ter confusão. Não vamos nem precisar d e dizer essa, essa palavra. Então, eu comecei a me perguntar e, e raciocinar sobre isso. E é exatamente isso que a gente precisa: respeito. Se eu tiver respeito pelo teu espaço, pelo meu espaço, tu não vai mexer no meu espaço, não v o u ter porque eu, nós entrar em e n t r a r em c o l i s ã o Verdade. É uma palavra que nós t i n h a que trazer: É o respeito. Hoje todo mundo fala em paz, em paz mas ninguém fala、no、em respeito. Eu não respeito o espaço, não respeito o meu, não respeito o teu horário, tu marcou tua hora, chega depois e assim vai indo e dá colisão. Se n ã o t i v e r respeito, não vai ter colisão. Não, não, peraí, a eu só vou até ali que ali é do Silvio. Se vai até ali, ou vou, se vou até ali, mas eu vou ligar o s i i o posso ir até isso? Isso é respeito, não vai ter colisão. Vai dizer não, Tiago, não pode, ou pode. Então, é, tem algumas coisas que a gente. Precisa direcionar, e eu também acredito que é uma das coisas. Também não sou、uh, dentro da igreja, mas eu acho que hoje a igreja tem t i d o um papel que talvez até o governo não tenha tanto reconhecimento. Mas a igreja hoje é o que mais tem feito a obra social. É verdade, é verdade. O governo já está reconhecendo isso. Entendeu? E tem que reconhecer mais, porque a igreja é que faz uma obra hoje de cura de, de pessoas de família. De restaurar casamentos, são problemas. Drogados, tu, viciados. Porque todo, drogado, viciado, casamentos, menino de rua, tudo isso aí vai estourar onde? No governo.、É. Na separação, por mais que. Ah, separação, isso está no governo. Verdade. Tem, é, é mais coisas no fórum, é mais coisa na justiça, tudo isso está no governo. E hoje a igreja tem esse papel de, de, de amenizar de muitas amenizar. coisas. Quando eu vejo essas igrejas, esses programas que tem na TV. e a s cheias, as pessoas dando testemunho de cura disso, de aquilo, de largou isso. Isso é, uma, isso é uma coisa que tu não vê nos projetos do governo. Correto, correto. Com tanta frequência, as pessoas d e ah, eu vim pra cá no projeto do governo, eu larguei isso, larguei aquilo, eu voltei no casamento, eu fui buscar meu filho, que eu não me dava com meu filho. É verdade. É verdade.、E、a igreja fazendo obra social e ajudando o governo,、né? Ajudando. É, amenizando os problemas sociais, porque tudo vai estourar neles. o s hospitais, o s presídios, a s delegacias. Isso é o amor de Deus. Você gostaria de deixar alguma palavra para nós sobre o amor de Cristo, sobre o amor de Jesus para as pessoas? Cara, só deixar, eu sempre tenho meu jeito de, de falar muito simples, e tentar、é. ser o mais claro. Tranquilo. Tranquilo, é só pedir para as pessoas. Continuar orando p o r esse trabalho, né? Amém. Com o pastor Silvio, que acho que é a oração que é a chave, né? Oração gente, é chave. Pedir para as pessoas continuar orando pela, pela tua vida, pelo teu ministério, para que tu t e n h a essa força para alcançar as pessoas, né?、E、esse é o meu, seria o meu pedido o pedido de oração pela tua vida e pelo teu ministério. Amém. Bom, vamos terminar então, vamos fazer uma oração por todas as pessoas que estão nos, nos assistindo. Estar ouvindo na rádio e também para abençoar a tua vida, teu ministério, teu chamado, nessa conclusão de carreira que ainda v a mais uns 3, 4, 5 anos.、Amém. Em nome de Jesus, volte à seleção brasileira. É verdade que é o sonho de todo atleta, né? Representar o seu país, a sua nação e pela família também. Vamos dar a mão, Tinha vamos orar, queridos. Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Por esta oportunidade tão especial de termos um homem que é referencial, Senhor, no Brasil e fora do Brasil, como um trabalhador, como um atleta, como um pai de família, como um homem de família e para a tua honra e para a tua glória, como um servo teu. Nós queremos não somente abençoá-lo, mas unir a nossa fé e abençoar quem assistir esse vídeo. Abençoar quem assistir esse programa, abençoar quem ouvir esse programa, abençoando as casas, os lares, as famílias, sem esquecer de abençoar os teus servos, Senhor, os pastores, os líderes, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres que tanto sofrem, Senhor, tanto sofrem na tua obra. Abençoamos a todos. Que haja cura através desta oração, que haja milagre através dessa oração, que haja prosperidade através dessa oração, que haja fé, que haja amor, pois a Bíblia diz em Jeremias que a tua palavra não volta vazia, ela cumpre aquilo que te apraz, ela cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. Pela tua boca, no nome santo de Jesus, Pai, opera milagres, opera milagres, opera milagres, aleluia! Nós abençoamos o teu servo,、Senhor. abençoamos Paulo César Tinga, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua esposa, abençoamos a sua família, abençoamos a sua saúde, abençoamos o seu clube, abençoamos os seus sonhos, abençoamos as suas metas. Muito obrigado por esta oportunidade e a ti, somente a ti, Senhor, hoje e sempre d a r e m o s a honra, a glória, o louvor e toda a adoração pelo santo nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, teu filho. Amém.、E amém.